і відколупала з нього якесь шило. «Давай сюди!» Вона замахнулася, щоб застромити відстряв бляху, але шило зіскочило і різануло її по пальці. «А-а-а!» – скрикнула Євка. «Зробіть щось! Кров хлюпоче!» «Що, дурна! Бігом! А то я втрачу свідомість!» «Тільки налякайтеся!» Зачали шукати ліхтаря. Поріз насправді виявився зовсім неглибоким, зате канабіс брав своє. Євка достеменно відчувала, як умліває від утрати крові. Трохи згодом, заспокоївшись, вона розважала. «Знаєш, сонечко, я, мабуть, вже старію. Починає грибти марівана. Раніше ж такого не було, а все моє дебільне несвідоме і так було на поверхні. Але я тепер... А то, мабуть, на краще. Їй просто ліньки було говорити. Вночі у наметі було жахливо зимно. І це вам Крим, карімать його. Алкоголь до рук не потрапляв, тож джатріб видавався достеменно канабісовим і зовсім не ямайським з огляду на температуру. Зате в день казилася пустельна спека, особливо на випечених плато Чатердагу, куди четвірка дерлася у перший же день, а тоді неймовірно пошали зробленими двадцятьма кілометрами. Ні, тут намети ставити не можна. Придури, тут же заповідник. А єгері у Криму просто звірі. В мене вже раз було, попадалово. Нам треба на перевал, народ «По-любому», – втокмачувала Євка. Зрештою, дочекавшись від хлопців якогось кшталту визначеної відповіді, вона рушила сама, стіпивши зуби і давши собі слово не робити привалу аж до снігової плями. Вона дерлася ледь невертикальним схилом до гори, чіпляючись за каміння своїми крихітними лапками, і міркувала, знову ж таки, про смерть. «Мабуть...» Ця була би для неї найкращою. Отак-от от зірватись і просто кілька разів ударитись об скелю. Та й все. І дійсно було вже все. От і спокусливий шмат колекційного снігу. Євка нагребла його в пригорщі і обтерла розпашіле лице. А відтак напхала снігу повен рот і, не зробивши привалу, рушила далі. Враз їй відкрилися просторі вітряні альпійські луки. Виявилось, що підйом не був таким складним, як здавалося. Чомусь згадалася стара пісня десь із підліткового віку. Достеменно Євка слів не пам'ятала. Але цих рядків їй вистачило, щоб розридатись у якомусь призабутому довгоочікуваному екстазі. Господи, дякую тобі, Господи, от воно. Моє життя, моя коротка справжня мить, шепотіла вона, їй хотілося кружляти, розпроставши руки, їй хотілося стати цією всохлою високою травою, паростком, що досягнув би цього скупого накиси неба, і проріс ще далі, далі. Все це внеможливлював важкий рюкзак. Зате з ним Євці почувалося певніше коли вона проходила над прірвами. І взагалі усі помітили, що з вантажем вони крокують куди більш злагоджено і невтомно, ніж порожняком. Ще якогось дня вони ночували на руїнах Візантійського храму, місці, що його називали енергетичною поляною. Місцевий і заїжджий люд добряче знався на енергетичних джерелах про що свідчили купи консерних бляшанок та пластика. «А Коля бросив бумажку», – доклав Євці Генек. Микола похапцем підняв папірця, а все-таки проковтнувши Євчин нещівний погляд. Хлопці намагались пристосуватися до правил, розважаючись донесеннями один на одного. І настирно випитуючи в Євки, чи пройшли вони тест на вступ до секретного легіону? Останній був Євчиною вигадкою, чимось на зразок гри «У вийнушки».